Ne feleselj az asszonya. Az ember ne feleseljen az asszonya, mert az asszonynak mindig igaza van. Aztán szégyelheted magad, hogy egy ostoba asszony Lám megmondta, és mégis úgy van, ahogy ő mondta, nem úgy, ahogy te mondtad. Lám Lipi barátom is megjárta, pedig Lipi csak okos ember, nagy matematikus, még Párizsban is ismerik a nevét az akadémikusok. Mégis kár volt neki kint felejteni az íróasztalán azt a legújabb geometria könyvet, ami nemrég óriási feltülést keltett a tudományos világban. Kár volt neki, mondom, mert hazajön, direkt, hogy neki fekszik. hát csodálkozva látja, hogy az eleje meg a vége fel van vágva a könyvnek, kérdi az asszonyt, ki vágta fel ezt a könyvet, és ha már, miért nem az egészet? Mondja az asszony, én vágtam fel, mondhatom neked, elég unalmas az eleje. Nem értem, miért vannak úgy fel vele. Te is milyen elragadtatással beszéltél róla múltkora könignek, hogy ez micsoda egy remek könyv lehet, abból ítélve, amit a kritikákban olvastál róla. Na hát, akár else olvast, bizonyisten, nincs benne semmi különös, felfújták az egészet. Esküszöm a Huido a legújabb regénye, a megsebzett szívek sokkal jobb és eredeti. Mire a Lipi kap a fejéhez? Te ostoba asszony, mondja, megbolondultál? Hisz ez egy tudományos könyv a legmagasabb matematika szféráiból. Mit fecseksz te itt, hogy regény, meg unalmas, meg érdekes, meg újdod róla, és miért vágtad fel a végét? Mire az asszony? Hát csak azért, mert kíváncsi voltam a végére, hogy megkapják -e egymást. Hát mondhatom, ez is csak olyan, mint a többi. Hadd el, mi az, hogy magas szférából? Hidd el nekem, az is csak a közönség ízlésének akar hízelegni, mint a többi, aféle happy end, boldog befejezés. Nem akarom előre elrontani a mulatságodat, csak azt árulom el, hogy igenis, ha tudni akarod, megkapják egymást a végén. Csak úgy, mint a Verona meg a Kurtzmáler regényeiben. Mire lipi őrült el röhög, hiszen te őrült vagy ostobasszony, ki kapják meg egymást? Hát te ezt úgy olvastad, mint valami szerelmi históriát? Mire az asszon sértődötten. Hát tessék, nézd meg, ha nem hiszed, igenis, megkapják egymást. Az a két párhuzamos, akikről itt az elején szó van, az AB, meg a BC, akik úgy szerettek volna találkozni, különösen a BC, amelyiknek az a függvénye van. Biztosan az valami régebbi udvarlója, azt még nem olvastam. Hát itt írja, hogy igenis találkoznak és metszik egymást, akárhogy intrikált az a bújai farkas meg a kajánkáré, akik azt állítják, hogy nekik nem szabad találkozni.